د بیر کې وصل شپیتو صح دلته یې میقیم صاحب قاموس چې اخبار موزو دي حافظ وی پی ټولیا ګشتمل خبر دي دا خبر داوږه د بکیوراد نه کوکا دوو خو لیکن او دا په طوفان کے پاتې کېدل او کافر پاتې کېدل دا ټول او دا حضرت قرآن راضي چې داګین یو تل پاتې شین دي بکی وجانل تن باقین او دا خبر چې مریاد او طو دا قریب د خلکونه نه ما نه مشرانو خلقو رکنه وقال له اللہ و اللہ ورتویلو کموکم اینی معاکم استاس مرگرہما اسم و کلامکم و علا اورم اینم قدرت لرم لین اقمتن قسم لیکنوز و دروی لاکیت پکیاد لرا و آتیتون زکاة زکاة تلک وی و آمنتم برسولیہ و زمار وعظرتمون فدیم کارنکی عذاتهم کوی مدتهم کوی فدیم کارنکی و اقر اسم الله قرض ورکولا لارا قرض حسن قرضا دا اللہ, اللہ پلاہ رکی خرج کوئی لیتا قرض وی قرضی چې چه خام خابتتا بادر ملائی دیتا قرض وی قرض, وی قرض, وی قرض حسن چې خضرح پی خوش شاہ لیی منو او ازاو سرنوی لو کب رنگن کم سیادی کم خام اظننه بكم تاسو له کفرنه والله لا يكفرنه ولا دخلنكم والله الا خافنه انكم جدا تنذا چی ګرنهه کومه کفر او عضونا فتاسكي ده خطا کړله موندا لا په بیان اقين ساقهم پس فوجا د سپر دلو د دیوان دي د با پکه د سرګېت شله او ما پکه زیادت شو د پاره توكيد د كلام په بیان اقين ساقهم فوجا سپر دلو د دیواني کلکه ما کول لَعَنَهُمْ مِنْ مُنْذُ قَلْبُ أَحْمَدَ فَصَنَّكَ شَادُوقَ وَقَامَ فِي ذَنبِهِ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَغَرَّدَ الْمُذَابِي فَلَكْ يُهَرِّدُ الْكَلِمَ بَلْ لَوْلَبِ وَيْنَغَانِ دَأَ اللهَ عَمَّوَارِيدِ قُلُوبِ زَيْنِمَا ما خبر أبو شيخ مخقيم وري ما يبحس كل كلمه فكان هذا سمي أو مظهر ويكي تجمع في لغة الفلاسة كي اسم الجنس هو أصل فلاسة اسم الجنس هو ويجمع ويجمعات كراغ لها اسم الجنس هو ونسو حظ ظمم أو تيخو دل دير حصد حغينات ديتا وعناشه هو مما ذكر به دل تنقل كي أخر دم نبارك وحمده في الظهر أنا مصور إني لاحظة بولجوني أصل علم كان يعلمو بالخطير يا بلوها يوصلين يريقي ذكت عمل قناة كرمي وفيما نذلك قول الشافي شكوت الى وكي انسو حبزي فأشهدني الى تركي المعاصف وأخبرني بأن العم نور ونور الله لا يهدى لعاصف شكاية موقيتة شحابتها من خراب ورفا يا عباس بخن نماتي قناة مكوا أو دي خبرك ما تعلم قرن هذا هذا اللي قناة قابل لذي ونور الله لا يهدى لعاصف نعم بكي أدنبي ولا تزال فقط الخائنة بنو هميشه ربته خبرهږي پخيانة تلی باندې خائنہ مصدر کی خیانت کی الالب سن خائنتي على طائطه بن خائنتي هميشه بتخبرهږي تو يو نفس خائنہ باندې يا پخيانة ماندي يا پيوجامات ماندي چې خیانت كون کیږي خائنتين پکې ويل شي طائطه نیم ويل شي نفس نیم ويل شي هرڅ بها یهودیان نکانا همیشت پار بخیونت کئی نئے خیانتی دار ہے چی سوشلزم رویشتا لے دی تا چون قرآن دا سوشلزم چاہ رویشتا لے مارکس اولیلہ دا چاہ کردی یهودیان یهودیان انتہائی ناکار خلق دے قرآن موی کھنا لاتجن ناشد دناش آداؤتا لیلزین آمونو الیہود او دا چی سلم یاکوران ایتو الیہود او یهود سوک دی تا امریکیز أمريكيس ليس يهودي أو بدل أمريكا لا أو فلا تظالوا تبتبع خائنة ميلا قل منهم مگر لك بدل كيس مسلمان جيد نطعب وانهم دل غزارة كوا مختوار وانهم عطوة كوا شي توبوا باسي واسمح مختوار وانهم لذلك كان لا دوسكني خعمل كواهن ومن الذين قالوا اني آن سؤال داخل مكي يهوديان شو وصف نصاراوكي چاقیو فمعیار برابر نسو وصف ای نصاراو فمعیار برابر نسو ومن الذین قالو دها تسان نمو عدوه استوى چاقیوه این نصارا اللہ نو ادعا نصارا دی نصارا کو انصارا توی مدد کون کنی مدد جارو دین نو خدا انتوی اقضنامی ساقا هم داغین نمو عدوه لو و اما ام ذکروا به داند دین نسیحات شو فاقره نو خل او مونږه اقفقنا دي یو ملک دښمنیه او بغازه خپل کور کې ګوره ورانه دا د امریکایو او د فرډانیو او د فرانس او د جرمن په دا یو حکومت خو یې ودي کنه د غوزان له بحث او غواظ پس دغه کومه دښمنیه او بغازه تر قیامت پورې یعني دا دی مطلب چې قیامت پورې د بیا باد او ځل الله بخبر کی به ما کمنستون اغه دې یا الکتابی <سؤال> ولد کتاب خواندان بیا او تار کتاب وین تاسو ګرسانته مسلمانان وي ولکتاب خواندان او په کتاب اولنه کوي قد جاءكم السنة راغه تاسو سنت لوبینکم خیتا فاکسیل ما کنت تخلون الكتاب دې رح ثلاثین تاسو پټول د کتابه ویافو عن کثیر قریلی دې خبرې چې کومې کې فایده راو تاسو فريق په دې کې نه ځخاره کوي او دې بریدیه کې ربح نه کوي دا ځای په کارونه یو ترجمه راشو دې خبرې نه یا ویعفو در گزر کے ان کسی در دیر و مجرمان انا چکاو بس قد جاکو نور راہی تفد لا نر رنا نور نورن عظیم و نورن انواق و النبی المختار و الہا زہبا قطعت و اختار حضور جایج موید نورن پیغمبر خبر سابق شوطہ سوئی پیغمبر نورن رشتہ کانی شو او بیاء حدیث بیالا پیغمبر قرآن بیگا دو ہے یا اللہ پڑی غویلو کی یا اللہ پدیلہ سونکی مرانا آواج شوا یا اللہ پسینا یا اللہ ما نور کن و جانی نورا ینی منع کنم حضیث صاحبی چن دا تمیادی مخی کنان چپی رمبر خدا تا اللہ پاک سری قد جاکم رسول من پسکم عرب دے بن یادم دے انما نبشنا قدر نمانی دا نور طولے ورشی کن نور دے سورے ہمو بچی همو بی بیانی هموی بی پرشتہ نوہ پلارا موریو دا تولی نور دے مانے دا نور دا نور نم لے اخرے دا روحانیت نور نم لے قرآن دے و کتاب مبین چھو اس بیا برشی پت کم کتاب دے همو یا حدی بھی اللہ خودنک اللہ بھی ہی پا نور باندے یا پا دی کتاب باند دوار یو شے دے کتاب اور لمبت ملک تبعي سواله اگر تا ته تابش رضا الله پاک د الله پر صبح السلامي د سلامتي عليه ورته حي او اربعه ذکرونه رنات ظلمات مشو اقسام د کوفه يهوديت او نصرانيت او پلانکي او پلانکي يورناله ايودا په اسبي په رضا خپل ماندی او خدا نو تکي ندي رات لقد كفر الذين قالوا ان الله رسول الله دیشن که کاثر چیو اپسان چیووی اللہ سوک بے مسیحی ویدی دا پکیو دولد یاقوبیہ سوک بے صالح صلح صلح صلح یا مختلف قل ورطوائی پمی یا ملکو سوک بمالک شی من اللہ دعذاب دعلانا دا شی اندسو این ارالکی چطا اللہ اینا دوکل ایوالک المسیح چطا واکی مسیح وابنه و, و امہم وردارو اعتراس کواق قرآن پاو زمانه کی مور نشته دی او الله اللہ ارادہ کئی تھی دوارا علا کئی نمیسی خوشتے دو پیتی بار دا مجموعی باندی دا سی گووایا مزی خجون دے دی چند ومن دل ارض جمیع آصب چپز مکی دا طول دی وقتی مداری چگو ری کنا دا آتا کیوکو او دا اشارہ کلا چی دا ایسا و مولی دا والا دی امور یونس دغه چا مور وی د مور په خېټه کې جوړ شي دا ټول بګوایا ویل الله په سماوات فقط الله ریسوغه حکومت تسمن الہو تعالی وحده ذالک ملک جم الوجودات والتصرف من جدا به تفروق دی ایجادا و اعداما و احیاءا و اماته نشكوالده <سؤال> اللادي <سؤال> جوانده كوالده اللادي مالكوالده اللادي درمان جابك يا براخة نستقلاله نستني نشيركتها نشطه دي نداشي نشتدي نداشي نبلارول نشت اياه خلوقه مع اشياء فايدا كويسي خوش والله طهر صمان باقت القرون كيدي مكبر خلاصه صنع خلوقه العلم هو نشوله وآخر دعوانا الحب بي الله عبدالله بالله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمن يعزبكم بزنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعزب من يخا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير هذا يهود نصارى يقبل غلت یهودوی موږ هغه او له سوارموږه الله زامن اموږه الله دوستانه ورته وایا نفسبلی الله تعالی عذاب بر کی فوجبنه نستاسو درس نه نه بلکه تاسو بنیا دن گی د هغه چانه چې الله په یاد کړ دی بخشش کیچاز دی الله یې روزي او عذاب بر دا دی الله یې دا الله کار دی او خالص الله رضی حکومت تا اسمان دزمکے سشفا مذکری یوندیغ اللہ تا واپسی دا رجوز او از دا, دا خبر دیسانیشن احنو عبناء اللہ نمکہ پلی کتابون مختلصی کسیر گوری روح المانی گوری دارن شاوی اللہ دا لفظ دائی او پرس محبت لفظ دی پتر شیو کتابون کتا لفظ مستعمل در ایبن پمانا دوست دی. نو دی لارل پا مانا دو الادت روسته یا ایو بلخا بناتا اس پکڑه و دو بیزایی پنقل یا دو روحلمانی پنقل بانده چه اب پا مانا دا سرازی دا پلار هم رازی سوچه دا چا د ترقی او د ظهور سواب جوڑی کنا رہتا مقابوئی لکا سخر تا ابوئی پلار تا ابوئی استاز تا ابوئی نو پا دی مانا بانده دا اب نیشور کو الادت روحلمانی نکل کئی مراد دا ابناو نم من لا ذا الله نذدي خلق يو لكسمجي بچي پلارته نذدي او دا په ما نه له قسم راتل شي يا ابن الله فرسكه او زي ابن الله فرسمنه من منصوب يو نو چا غيبر شو جو موږ ماب ناشو انګلته عيسا وركيله كه حضرت عبد الله بن زبير طه خو بيان الخواب ستني نا کوم ته خو بيان نو په دې لېحاس سره بیان وکړي دلته حسن نقل کین سورا او قایل کي پنجل کې ان ای زایګونی لا بی او او زم ما پرې ما ایتلا په يبن پتا بي تارو ک هات په کاره کې سم کوي او شاسه مو چې دفه معنا ده ماحو تورات کې نقل کې چې الله وین فرعون موسی رسلته شلاشه پرونته او تو اي رب يقول لك رب اسرائيل زما ايون ده لیگم آئی چیزا ما عباد تکری قطع انکار که زمان درزوینا لبزی در جمعی بلسو استاز جوئے بل ریایت کشکی طوفان کی جو البن الله اللہ بنات الناس دا حلیر خیستاوئی بگر دنیا اصلاو کڑو بیحو دلو رکسی مزامی در حضر تاوت کے تزمائی بنی سلنی آدکا یعنی محبوبی مطفیعی بیاد شعیان درکی کافتواس و بیبی اب يوهنان جيل انظروا إلى محبة الأبي لنا أن نعطانا أن ندعى أبناء فالرسالسك أيوال أحباه الآن صرنا أبناء الله ليوهنان تلميذ بس كي يا أحباي إنا أبناء الله سمنا بذلك بولصف الرسول في رسالته إلى ملك الروم إن الروح تسجرواهنا أننا أبناء الله وحباه بل ايه مختلف الفاظ وقد جاء هذا لطلاق الإبن العاسي إياكم والصفح والصب والله بقين الزاني والنرسك هذه الوصنة لأسيبهم في ملكوت الله وحضرواها لشروح بأر تقدير لفظة ابن مستعمل شيره بمعنى هذا سواء محبوب دا مطيح دا مقرب هذا إلا هذا ترى قل ورتواه فلما يعزبكم تاس خداواه هي اياه في قيامتك اياه في الدنياك شادوغان وخنزلان وشيرهم في الدنياك هذا تاس خداواه هي لنتمثل نارو إلا يا موجود بقیامت کی به ورم ترسیږي دغه یو روایت پرمای او عز و حکومت په یوه کې من کثیر د یو صوفی خبره پښکې یو فقيه ته چې دوس دوسته صدا من یاتم ان الله به وکړي عذاب والكيشار على الليوشي قال الله خالدي ولله ملك السماوات فقط الله لإختيارات تسمع لا تقول الله تمنصودي بالمملكية والعبودية والمقهورية تقول الله مملوكي تقول دع الله عباد دي تقول دع الله مقهور دي لانه حكومت دي يتصل فيه كيف رشا إيجادا وإعداما إحياءا وإماتا إسابتا وطعزيبا اشتكول نشكول جمدی کول برکول سوا برکول سزا ورکول و اله المسیخ خالص اللہ تروجو را لا الہ غیره استقلالا مو اشتراکا اچھا تروجو نشی کے دے نفتر ارقید پکت اغتالارشی او نفتر الله شی اللہ اغتالارشی ناری و لبختل و ذلوفی یا لکتابی قد جاکم اصولنا را گئتا سرسول زنگو بیون لکم خکارکوی تاسو به محضون احکام شرعیه د معاد او د معاش علا فتره ما پس فتره دی سوال ختمی دو دا فتره سستیتا وی یو تیم دا سراشی جا درشیو پیغمبر دعوت کمزوریشی او نیو پیغمبر دا غلی نی فتره انقطاع دا وحیوشی علا فتره دی ما فتره دی را گئی پدا چه حالت کی چه فتره دا رسول دی حضرتي عيساو غپی پیغمبر خدا په مسجد په دې متکبر په څوک په دې سوال شپه ته دي وګه په دې سوال تلويخ دي وګه سلو سوال ته را پاتې درشتي دی وګه شپک سوال او داول راغې ان تقولو لالا تقولو کوفيا مثلا کراهه ان تقولو الله بدګانی ته تا قیامت کې دا ما چانم بشير ولاذر بیا ودر پښتو ورا ایت تاسو خو خبري وره کوونکی یره وونکی الله په سبحانه پاک دلونکي او اس قال موسی قومه اوس خبر شوه دا هو سو دی ما دګړینی په وخت دادی وکي ور دې نه مخ کې د موسی اسنه په کوم ته تسوین چې بیره مرنه لري په وخت کې سره دی یاد کې احسان د الله په ځان نوبان دی او د احسان په کوم دی اوس حلیکن نیامت الله اللہ ثابت پتاسو ادا سبوت فکم اخیلے تاسو کو سکو گردو پیغمبران اوے در دول کاسو تا باتشاہان او در اکتاسو تا ایشی نیو رکڑی اختلتا دا مخلوقاتو تا دا جعالا فیکم انبیاء و جعالا فیکم ملوکن سکو دست دی بلکار دے خوالتای فیکم انبیاء ویلے دکچہ ہر سڑک سلحیتا فيكم خونشکی دارې په مجازن ویل شو تاسو کې ګن بادشاہ دي ګڼو بادشاہن په دې ټول بادشاہ چل شي ویل غلامان ازادی وت مولاو شوان په دې راه مجاز دي په کې ګند خلق دي سوي مجاز نشتي قوم مولوكو غلامان د خپتیا نه پلاس کې دغې آزاد شونه ازادي وت مولاو شون د تمولک څخه ولېش ازادي ته مینځه سوي نه ملک څخه ولې چیو سلیوی کور لری ابو سید خدری خادم لري خز لری ازا کان آلی حدیم خادمون و دابتون و عمرتون کتبا هل ملیکو اللہ مرکبون و خادمون بل غیوات خلیت بخاری تفور بزنی مون بو قرآنی استافو خزشتے چشمه لجی او کوردشتے نتو خو اغنیاو خادم جیتو خو بادشاہ شوی باہر پورتو کې یو ټملکانان اوګنا نن مالک او ملک انګرزو تاسو بادشاہان یا تاسو آزاد ترشي وي او ذکر تاسو په هغه نعمتونه چې ورکرې او پنتا د مخلوقاتونه دا یاپ څو لښمن غل کول سو سور دوری د راتل سو کانشلې منو سرواله دل سو دوی خبري اوس بیا خبر کو چه دا پیغمبر خدا امت كونتم خير امه للناس اخرى الناس دا اوره به قرار ک جنت امه وستابل توي ا تاسو سو کوئی فضیلت یوشی دی بعضی بعضی خبر ال تبیته ترشت یفخبل زمانہ کې تاسو پرې د ځمندر کړی دی چیلنج ورغی اے زمانہ بیا بار وای بار بار دن شیز مکی مقدس دا دای زتفارا مقدس ازمت شام دے بیرستین دے بیت المقدس دے اللتی کتب اللہ لکم اللہ ستازت پارا لکھ لیرہ اندار کتبات جو کتابت شرعی دے یو کتابت تقدیری دے شرعی اللہ شان مقرکت تازو جیہاد ہوکئی اللہ ستازت پارا مقرکت تقدیر تازو جیہاد مالی اللہ مقرکت أو, اللہ صدق پر تا تا كتب اللہ او كتب شي شرعاً تقديرًا الا سترت بر مقرر خړيدا فتقدير هي ستورا لو كتب الله لكم قد تراها وقسمها فلو هي محفوظ او كتب الله لكم كتب لك مسمى مقرر كده په جهاتو کي ولا ترتدوا موافقين على ادبارك مشاغانه باندې پتن کي بوږي خاصرین نقصان پوندوږي قالوا يا رب ا موسى پا دیکی او قوم دے زبردست شدیدی البچ متغلوی دے زبردست خلق دے دے طاقت من خلق دی دلتا یو کتاب حوالو رکی ابن عبدالحکم دی امام شاید شاگرد او دے مالک شاگرد دے پا پودو ہو دا مصر کی دا ابنی حجرد را وی اویاتا دا موسیٰ علی سلام قوم با دی او سوری پا کوپڑے کی وقتی راو دل دواست پیش کئی بی حیقن زید مسلمہ ردل ماتا دلشی وایو موو تا زبع و قوك اولاد داغیو یاو صلی پاستر جی پا دوغل کی تاوی دا قصیتولی لکه دا روج ابن عنوک شیری گف شده اسی قبر دی و یا اندی که اخبار روج ابن عنوک الکم بیری گف شمو لگلو کنا تاستو خیر شیر ہونی کنا نو آره اکیم دلی کنیو که دا اسی گف شده خرقوی لی دیتولو پاستیلیو ردونه کنیو کنیو نعود طوا یک نقل کوي 77 صبح باندې راوي بغوي فزادت نوصار اسلام سليم وليکل تولسكسان ماريو سړيو تعوذو اله شي هو تعوذ و انه اذا عوذ بعنقله او دوال لا غرض دري زرا دري سوا د در غذا د در برګر دريما او ديبوريسكي پټېدو لاغي نبي وبس کلی مهوې دريا نوغستو پر نور باندې بيو او وګو پس موږ چې راغلوې په دې پوه شي په ورو مو پاسکه نو ددا ځنګ ګلان ترستری وي درې عمر شو الله پاک پرسته موسی باندې او دا زکات یو غټ کانه راوي دغره په قدر د عسكر موسی راغستو یو پر صح په پر صح درې ميله درې او ځای په handleDelete مسابقو باندې وګړو دراغې اکانه اوسلو په دې پنځه پغم په لې مخکوم باندې او وګو چې په څړکی والله واقول قد شاع امر عوج عند العامتي نقل جبهه کی حکایات شنیع غڑی وڑی و تا بعض علماء حدیث کہ وا حافظ عماد بکثیر قصہ عوج اطلل نقل کی دا گفت شت حزیاں دی, دی به اصل خبر دی الی کتاب اخیر او دا رمضان و اسلام نو او لری با شهره کوفار نه وای نیقیم بعض حق خبری چې کې ظلم دا حدیث دا موضوع معلومی دا موضوع لری 160 نا روایت نیقیم خبره شواهد دلاک کي چې حدیث غلط ته کچ تاوج او انه ده عجيبه دغړه ورته بچانه چې حدیث ځان ورکړې په الله دمو وي تعجب غاله چې نه ته له عالمانو الله رسيف کتابونه کزا سي غلطي خبري دي او شکري شري داک قسم خبره دا د زنادقه دال کتاب دي خنداي پر رسول په مقصد وا فتبع بيان کړ کي وې پوشي واي چې تل له صاحب قاموس اخبار راتو موجودي دارنګي په ورنيو ابو شیخ میهبان کتاب له تاسو ما او ای حافظ پڑھیو غوډ کې مشتمل له پغرايب دا باتل کذبوندی واي حافظ یودي اقرب قبل په خبر دروچ کې دا عادانوی او دا په هغه غدول کې جمله تقریبا سرګه والله اکبر او بیا په دې قبل توپان کې فاتو سره کفر مړه دي دا خبره دا نوو سلام دعا کې عبد الله تقدر لازم دې کې الله فرمایي دا نسل پادشاهي او دارنګي په نورو ته ولونکه ټولي کفشه من دې یی داکسې هون کفشه یا اندی که اخباری اوجی کنیونکو و اینا النادخل ها بدل موندن نکی کو لیخارت حتی اچوز نیا تخفلو دیئی برسو کباسی نبیابو ورزو ف منها کدیش رداغین با حتی دارن ف اینا داخل مکلی اوخی قال رجلان ویلی دوتن سرو یوشا او کالب ولذي ذاك هي خاتون چریلند الله نے یریدل دا ترجمه یې الله نے د یادی ریبل د دشمن نوم یریدل خدای الله حکم الفقہ انعم الله عليهما انشاء الله په احسان کړی دی چې مؤمنان دي او ثابت قدم دي ادخلوا ضمنشی علیهم پدر خالکماني الباب دروازه د خارطا دنه شي ناګاهان پاويم چې اوی تیار کړی او تاسو به ناګاهان ورته نشي وعلى د غلبي د غلبي په او د جنگ په شکل مانور شي نو بس فايزه دخلته مو دنه شي دو زمانی فانكم غالبون جنگ حج نشي تاسو وروړي دکچه موږ غي شهادت کړي زمينه کمزورې اڅام په پټي دا کابري وي دکچه مخي وسره تنب كتب الله لكم اسو کوئی غلبہ د ګمانو چې الله د خلقو په انبرارو او ادیکو راکاي او الله په توکلو خالص په الله باندې ما دکاي با د ولا تعتمدوا عليها خالص په الله باندې توکل کوي پست مرتب کول الاسباب بار بار دا خبرې کو مخکې مونږ زول ویلي چې اسباب بل ته یې ګوره ساده بدلا نن جوړي ولهطب عليه د اثر دزن د الله ني د مک ما زه خبرې ک بیا ته پر سفاغ شوورم ا د دا, دا, دا, خبر دا خبره منصوبه خبر زاره خبره چې اسبابهص نشتي عادت ته الله چدل دی چې اسباب مستعاعمل شي الله کار کوي اسباب اثر ن. بیامانی کتابو وانه دا کتاب وورې اسباب اثر ش دا خبره پات ما تودیو اسبابو که خو علب اثر نکه چې اللہ و نبیه که معنی و فیداشی نو بس پاتشی دادر شاہ مسلک ده دماتوری او روح المانی والا پاقی حماد ویدادر سلف و مسلک ده بلده در فلسفی مسلک فلسفیان مسلک داده چه سبب مو سبب منز که لزونی حقیقی دران نو کله وی نه फायदा کوم جو سبب دینه پیدا کنه سبصه پیدا کوم نو خ مخ ابو شریزی بیا پک جدایین شرته داوی پرانا کی بیاسي نه کلامات شه نه معجزات شه ده که سبو پره نو بیا او بیا کار کړی لیش دا غریه نتیجه بیا دغه ده لکه سر سید احمد خان او خبره وایي دا تی چرڅه مختلف خبره دی نو دلته په الله ته ما زکې کتا سیمان قالو ویل دی پر وانه ساتي داغو يا موسى ان من ولن تقولها فشر ذل نكي گونو دي خدمتکه ابدانه هميشه تاكيد ما دامو پيارا غنه بدل سو پرچي موجودي فذ حبل شتو انت وربك وربك وربك فقاتل اوجن اس كه ذرب یا مجازان رفستا دلال چی مانا مدد تستاو کری ارادنی اکڑی ان هاونا قادم بدل تراسو ندہ پکے انا هاونا تلاسو رب حضرت دارون نوانا غستو شاگم پکے دے اگر دوک اصان داگی پروان سا تیچاگی کولا شیر جی قالو گلی موسیقا رب سم رب سم عربا انیزو لام لکھو طاقت نم ممم مالک نمی لفظی رکم مالک نم د کوثم مالک نن نزان او نو ده خبرو معنا زما خبر ناوري زکه سچي مالک ناوري خبر زما نه خبر زما مگر زان زما او روح زما اغه دو مسلمانان کوي کلب او پاګه او چې کېدلی شي بن اسرایل بدلي غره بدلي کې دی کوم بدل شي يا مراد اخنا ما نعامك کم سره زما په دین کې ورو وي نو ها دې په کوم ځان نشي نو ور دي شي کوم ځان فبيننا بين سلاوك هم مسكي فبيننا وبين القابل الواشقين بان تحكم النابه ونستريح من السهر بارمضي قالوا وي الله فان هذا رزمك محرمه عليهم بنده قديم نمركي كتب الله قتل توي بس اعتراض رازي مخالفه قلت كتب الله لكل بني اسرائيل دفارا او قدې موجوده باندې مو. باندې شونه قدې باندې شولا او لیکل شوی د اسرائیل لپاره نه دا پکې ویل مؤبد نه وي حرمتي مؤقت تحریم مراد تاحی بشری نه بلکې تحریم صدې د قوی ضرورت وايي اېدو ورغلی سنه صلیخ کالا او چې مخکې كتب الله زدن پس ما قبولت مخالفه نه یتیہونا فی الارز حیران بغرضی فرزمہ کتی فلا تأسا غم جنکے گمون عالم قومی کاسی کلتا تحونا پر آن او دلتا بحثون کئی سو کوئی دولس پر سخدہ اگدوایا شپک پر سخدہ لنا پر سخدری ملوی سو کوئی شپک پر لنہو سو کوئی دیر شمیلی لارا سو او دیسو کسن شپک خلق دی او یتلبه او بیابب یجاکی دا بیا شپکه دا او کلی بوتیش نو کلیش الله لارور کیکړي خبرته رکړي وی په پټور ذکرکه عادت مه دا خبرې کړيش دا د هغې خبرې شو بیا ور الله ورا کوسکل ور کول سورې پیراوستو منه صلو ور دا, دا ادب ته پارا لکه زه دبن اور راک کله ور کوي دغه شند ادب مسلوه و ظلل علیکم الغمام وانزلنا لكم المن والسلوى دا پکې اورا کوی زرف سو حیران نې زلاستي دا پکې ادب شو ودلو علیهم ولول طریق خلقانی ولسال روان دي دا جنایات د بری سریل شروع کوي دا ګټه تمهیبې پسو کوی د مسدلی آثار سو دا ده حسب اساس بیانې د استخلاف کې ده حسب په بنیاد نو وویل دوی ده حسب څه یا وویل په دې بوز خبر نه به خپل ادمه کیسه ده دوه زمونږ ادم, دو آدم علیه السلام په حق کې سره ده حق نه طول بطی کې غلطی وکړه دلته وایي اکثر مفسرو یې دا دوره زمونږ دی د ادم علیه السلام د سلمي نشانه پیدایې حسنی بطری وې زمونږ نری بن اذ الله مع او د الله مدد الجماعه ساي ز حسن خبر او د افسر خبر واسته بیا قتل كي ابن جريري وسود وناس من الصحابه دا ادم بچ بين په راکدو مگر جنه بہت سره نو الک او جنه چې به یو ځای پیدا شون دا الک په د دې کې سروا ده نکاو دبل جنه سره پیدا کو او هر جنه به دبل سره کو دا به شي لکه فرزاګي نه سمانه دخصو ود قابیل سره هم جنه پهلاش کولو د هابیل سره هم پهلاش نو قابیل وي د فصل غوندو هابیل تک جوړو چیرو هابیل مشف داوی خور من دغه اقلی ما بیان د رخصت و قرب هابیلنا او هابیل وي چې د قابیل کما. دا خور کما اوینا لازم ما خور ماتره لا شی ولا استاد خور نه خستر او زحخبارم داو په وی چې هابیل یو نا, دا بی نا. بیا ته قر قربا قربان زینو الا تقربان پیش کئی. چا قربانی قبول فن انداغه اسقطابا دا نبا فکه مکه خبر فاو وختی ذکر دوارو الله تقربا نذریه قربان څه ته ما یتقرب به الى الله اسم اللي ما یتقرب شی چې پای الله د نزدیکي سره ګرم پکيږي چې لهم پکې کېږي و مې خپته کېږي پې سیم کېږي سادرم کېږي زېږ وزن کې قرباني په یعنی قرباری د خطر پر هل أنت بخير؟ لا أعلم بخير فإن قربان مانا ذريعا ذا نزدئكت إلى الله نغر كي رشي چهل كي رشي غيا كي رشي برصبان طلعي كي رشي من زبيحة وغيرها كل حلوات فتقبل من أحدهما ديو نقبول شوان شغا حابيل ولم يتقبل من الآخر بل نقبول شوان الله حكم داوج جی قابیل و دا حابیل لکورس رو حابیل و قالو بیلی اقیو بلتا لاغتولن خام خاتا قتل کون ستا قربانی قبول شو زمانو قالو انا بلو تیرین دا قربانی و زمان دا, دا قبول شوی رجی اللہ اذا متاقین قبولی او تخم متاقین ای تیک شوا فردیز یا باندی بیامی شکار چلو اللہ امرقات و حدیث قرازی د اهل بیذاکو نو فرق قبلی ني نه فرق قبلیږي انما يتقبل الله من المتقين دا د مولا علي کاری آیات یې پیش کړه دي د خبر دلته نقل کی عامر بن عبد الله او سړی د الاحسره معاویه زنه تو وفات وکړي جړل یو له جاری ته خداسي او داسي یې لري دي hazardous الله پرمایي انما يتقبل الله من المتقين دا تقدیر ده هر چې متق د ایم بسط الی ادک اسن دک تا ما سلا سقوط چې ما امر کې د زو دونکو د لاسه تا پنې ما چې تا او زیریګما د نچ رب العالمین اوس د سنده دی او سغی مرکې او دی رغنکو نو څوک په واخی مدافعات جایز نه و دا په چا ویل دلتوی بنو اسرایل مبارکې مجرایز کید چې یو دغه قتل ستری ځان بنا وسکی حتا <تصالح> قتل کیا بری؟ او دا جودتا ورخ کر رو وقت تلف فی حضر آن علام صلو امام جساس جساس چار سو اید جلدو بی سهیل مذب دارا جسرل پکار دی شده پتا بسات دزان نو کری حدیث را من قتل دون مالهی فهو شهید من قتل دون مالهی وحرمه ویلاخره جو صلی رایش ویلیان صلی اللہ علیہ وسلمان نو کو پا پوتا کما قتل کن تشهیدی نو کما قتل کرو هغه جهنم نی دا هغه زماني مسله سو کوئی نه د مطلب دا نه دې چته نو تا یتا مطلب سو که کوم زتاره نو واجبو دلته غوا مدافع ظالم سره د کتما وزن زبزان بشکم ځان الله فور دی له طرف خبر راکو زت مدافع خبره کو ما چاې په وخت مدافعت جائز نو اوس خو اصو کوئی نه دلته مطلب دا ده زتا لازم ده کول دا فرض نکوم او لازم ده پکول زان ده بچاو کو پکوم انده مفکر او زه ریکه مده الله نا چې مربي العالم په دې وقفه حضره فيه امام عثمان ابن عفان رضی الله عنه په سرخه چې کلم متالیک من کثیر وو مفاوخ کی عبد الله بن سلام رضي الله ابو هريره رضي الله عنه نو خلق راقل دی فدر وازمانی حضرت حسان حسان علالد زبير بشی ولاردی داتوال حبا چی ولاردی حفاظت که قلقو کندرقلو او چاچه بسکه ولو مکه وی مکه وی مدافحات مکه وی مدعفحات مکه وی نو پدی وکی من کاشی وی فدی آیاتی کاریمه بندی حضرت عثمان ام یعبان هم عمل کریه دی او بسو تانی انا ولمان اخذ به هالاتی لئن بسطه لعثمان ریپورت شوینده دا اول سر کې نقل کوي شووالي صبح کې دا یو مقاله بحث کوي ان یا رب الله انفاب البلالمی ان یوندن تبو زغوار مچ ته واپس شي په ګناه زما او په ګناه خپل لاول تراځ دا لري چې ګناه په زماي مستبيس واپس شي لا تزو واجرتن بذر قرایو سره د برداشت کولای نو څنګه ور برداشت شي او انت به بسمه سپکا څنګه شو نو شاید ترجمه کړی به اسمی به قتل لي ګناځماینه ګناستا په وجه د وجل زما او ګناستا نور او یا په قیامت <متحدث> کې مساله دا چې کومه خلک چانسره بدل اخلي قتل نه کوي بیا د مظلوم ګنا ګنا مساله کې رښنا په ساده چول شي نه دا هم او ته صبر کړی زغوارم چې توافس غونا سم یف غونا د قتل زما یا غونا زما چې توونکو سبب وي ما که زګړې دي نو ستاپ وځه می کړې ما که لا سړه دا غونا شوي دا نو ستاپ وځه کته نه ما موږ کړې زما غونا ان ما چې زګړې ستاپه مودافات کې ما چې کنزل کړې ما چې وحل کړې ستافه مودافات کې نو د دې چې غوناه پتاي حدیث کړي ال مستبان ما بعد دوکان زلماتی او بل تکنځلې کوي نو د دې ټول بوط په چار باندې چا شو کړی سو په زیاتې نه کړی زیاتې وکړي بیا نو شیبه اصحاب النار م او دال ذات ظالمت فتوغت له نفسه خخ قالك رات زان دغو وجل ضر بسحرت له بسعتو فاء اذا تصح فقط له نور دل تنقل کوي څنګه به قتل کوي نی په لعین په شکل د مارغمانی مارغي واغستو او بیا سري کیغه سر دغه بکانو مکه په بل وټه کاو دا چلو ورو سو ګیره په دقیقو کولای ته په ګړی چیرې وسره ونی او د دې او هغه ته تملاس دی او دې راغله کانه راوستي بار تقدیرو سړې مړدل دل تنقل کوي چې داغه مخ خښو او هیبت تیرای ا حیران وګرځې مورشو بدنې تورشو سپینو ادم تفوق کې ورته شيږي زې سره کيلخونه وغرماني یتا وجره وطن دې زکه تورشي وي والله اعلم نور خبر پټې دي اضل تبخس اشارم نقل دي په کمزه کې پماور دي کې په مدارک کې فیبل کې تغبرت البلاد من عليها ووجد ارجم مغبر قبيح قوات على هابيل ابن قاتل قد تضمنه الذريح لیکن دلتا نقل کئی دا عبداللہ بن عباسنا چه پیغمبرانا شعر نوائی نا پیغمبر خداوی او دا چه بس خبری کلیوی آدم چه بس اشعر کلی دستو فا اسبحا وگر ریدو الخاسرین نا نقصان نندون کارا په دنیا کی اپاخرت کی بخاری مسلم وغیرہ حب نسو دنیا کې جس ہمالا پتنو نا پا ظلم کی گی وید آدم بابا د مخیلی زوی حصہ پکیرا کچه اول دنیا بنیادر له اول ومن سن القطبه او دینه یمالمیگی چې دا سړی کافر مړی په با اصل الله غرابن غرابک الله کارغم د کارغم په دیلیګ لکه خلق حکمت له لګی یو خدادا چې غراب چې دی د سفر نشورو شه دی یو سفر طویل شي نو دی خلق پی بطوالی نیسی او بلی دخ پل مرگری بوٹی تسی نپری دی یب حسو پیل آز کنل کئی پزمکا کئی بحث کنلو دوائی لی یوریا چی وخی اللہ دا دا پداری یا وخی دا کارگو کی پیواری سنگ بلی پتی سو اتا بوٹی درور دکتا خول چلم نو قالوی یا ویلتا وغمرا ورسیگا والتا وغمرا ورسیگا وی علی پو بدل دی ریار متکلیبنا یاویلتی یاویلتا او حجز تو ازا کم دوریشن چی شمپا مثل دی کارگوان دی کار کارگوان دی کارگوان دی کارگوان دی د پھٹک ما بوٹے دخ پر رور وگر دی دخ پیمان دی بیاوی خیمان دی خطوبہ دا نو دیخو دا خطوبہ اویستا کنا نتاسو ویدہ پا دیخا پا ننے چی دور میوری وجلے دی چل نرازی پا من عجل اجل ذلك دی وجنات رور ضروري مرخو حصدنی مرخو خبر پوچھ وید دی وجنه كتبنا من گلی کل په من اسرائيل باندې تکچه حزال د فساداتو جڑ دی پوچھوی ا یو مواسف تقریکا ان من شماسته حدیث کرا دی نبی سن پرمائی لا حسد الا فی اسنانی حسد پر دو سړو پس کو حسد عثمنا دی او بیا په دو په کم یو څړې د الله څاالم کړې دی دې الله ارمان زایل ګسر نبی یو په څړې چې الله حلال مال ور کړې ده او راڅ کوم دی د خپل پر لخر کې دی د حسد کوم نو حسد عثمنا رواضي دی دخل کوسر غړي چې څه سبق نه ویلې وی او څه توئيل چې تاسو خبرې کوه تقرير کوو په یو او لا حسد علماي کې دلته حسد طمانه خپل لمه دې حسد طمانه د دې کې حسد پیګنی کمنه د دا زوال د نعمت باځو چې مال ثابت شي یا ثابت نشي خو د بکې دی نهي دلته حسد عاش او د ته په شان چې زما تناپس سیالي او اسی ارمان دې نو دې کمنه دې د تمناه او غیبتا در دو پشانتی زمان در دنا او زمان دی هم دسی نیر سوی غیبتا د دنا دی لارشی یادی مال حاسد یا نو یا تصور حسد حسد دی حرام دی او بیا دی خوشنی طرح حاسد خو خود ناروا دی لیکن جو سریل سبخ نو رزی او چاورتاوی پده پوشوی زارا زمانی خبره راتی آدش ہولا بل سری پشیر گرد که یو ملاسبو نوی دا ما یوربی کا دما یریب کا الہ مال یریب کا پرادا خبر تا په شکیا چی یوربی کا پرادا چې دا کوي یوربی خلطان باندې شویل د ورځې نو دت چاوي یو ملاحظه عبارت نه بل قبولاس ورکو حق لې یحکی په زې شکایت په زې بن یحکمیه اوس نو خلق بلی یې دې غټه ګوليان ملي درې دې ته عبارت کلی څرګندې پهې پوه شو اخلم نو بیا وتا ښاپه شي خو نه یې وې یو لوی عالم دی او د لوی مشر دی نو چې عبارت تو پروان دی نمبر 4 په جری نه منسوب په جری نه مجرور ویلې نشمخه कधी یې کیداله ګوليان بس ته یې سویت چې ګوليان ګوري عبارت په نورو یې ګولای او د مولا په که نه چې مال دولت ته تنګیر وي پښتنه اداره منلا دیوي موټر دیوي غث ملاحظه دی لیډر دی اگر پیس پښنه کوي مولا دا هیڅ خبرې وکړه کتو بنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا چا یو نفس قتل کړو بيغير سبب به د قتل نفس نه او بيغير فسادین زما کې څه فساد نه وکړي قتل هم نه هم نه وکړي بورتتشه هم نده فکا انما قتل الناس میا دیکھا کویا که تمام دنیا قتل ده دغیوگی ذاتیه و ده طوله یوشان تیدا و من احیاها چاچی جوانده جوانده مانا جوانده خودا اللہ کار دیده دی خودا جوانده مولی جیدی مزی آزان اسنادی مجازی سبب ده جوانده موجنا موجنا اسباب دهلاکت راول کویته ورځيږي پلار کې ورځيږي دی ورسي کنديږي ورسي جن دي کې نه د اسباب دا جونل پیدا کی پکا نمح ی الناس جميعا بویاک دومره ثاور تمیلاو شو لکه تمامه دنیا چې جن نه کړی دا ترہیب دپارو وکړ د ترہیب دپاراو ترہیب دپارو اور اړین ورته رسول پکارهونو کوماندی بیا دې کسان په دې کې پستری رسول درات لونا سدي پسما کې د حد نه زیاتې کوونکی اینما جزاؤللزین يحاربون اللہ ورسوله منو تدیت سوائو داکی ورتوائی داکا غتا غتا ورتوائی نا غیتا داوائی اینما جزاؤللزین غتا تلا سرقے کبرہ داکی قطع و طریق البت کتاسو بخاری بستلا ابن کسیلو سو نباد حضرات لکا ابو قلابا اگو ایدا حکم نشتی امام بخاری نقل کرده ویلی شیر لیکن جنہور علماء پا خبر قائل دی چسوک پلارو کسوک اناس دی او دا پلارو کسوک اناس دی نبیہ بس ان چلکی انداری سنگان جائیں نبیہ جنہور علماء و گن علماء سوئی تادشی شد دی یاو سڑے دی پگنو کی پجوارو کی پلارو کی اناس دی او سڑے مرکڑے دی انو مر بے گینو مال اگستے دی او سڑے وجلے دی نمن به هم کې زړن به هم کې په زړن والی کې به اختلاف دي وان دې به روان کو په دې خیر کې به نه باید منو او دا کلمې به به یې کې خلق وي سو کوي مخ کې به مرګي برابر وي دوی شو درېم کې شرط ماله مسته او یره ولې کړی دی نیوت الهاس پرې کا دغه لږه لږه په پرې نو دا په کې درېم کې اڅخاره شوي دی سوق وی جیل ته ده نه کاو سوق وی جیل ته نو ابو او دنیا ته خلق سوق وی خرج نه مین دنیا یل تلاش کنا او دنیا ته خلق جیل نه وای او جیل ته دا دنیا خرج نه مین دنیا او نحمیا دا زه او مونگو او طال اسلام ال اموات فیها ولاحیا نمریون جل اذا جان یو سره د کېدی او مشر راشي ورځ نو تعجب کوه کله جهه دغه د دنیا نه راغی یو ترجمه دی دا چې بوراد د نه پینه جیل په واچوه تاحناف او شوافيوي یک داور کې کړل نور علماوی دا حکم د صدې دا تقسيم دی داسې دی نو دا دی کدا صدې نو دا دی کدا صدې نو دا دی مالي کوئی تخیز دی بعد هوښی چې نه دا د مرتدین مسله دا دا مرتد مسله دا, دا, دا مرتد پدې وخت تاسو има بوخاري جلد دویم کوته نه پای کې چاچی کاترین په اړه ډېر مفهرې ابو خلاوہ عبد الله بن رزق تفوس کو هغه وی دا ته پر تبديل مسله و ځالله مسله یې کله ډېر کثیر پرد کړی د لاغي په دا خبره وایم بهر تقدیر او مسلې کې اختلافات دي نو څوک یې دی کړي او څوک دی نو پدې مسلو باندې ومنه من قال من قوم تک مداخله فلا يرد هل منسوخ ام فقال بعض منسوخ بهذه الايه وقالوا شبه ذلك يثار من قال منسوخ ذلك بين وقال بعض فكان نزول بحدود له وخبره في ذلك لكن دي وجهنا ذا حكم او سم شده او با وسيء ان هذه الاطعمه هذا السوق شيء او بيع ده یا او اود تقسیم دې شمار ته خبر وکړي نو په دې او بیا اکثره علماوي په کلی کې دا کار سوکړي نو همدغه حکم دي چې په مریض ملار کوڅو کوي نو هم ابي حنيفه وايي دا د لار کوڅو مصالحه قال ابو حنيفه او اصحابو لا تكون محار الا طرقات فانصاركي الا ذا حكم مشي دغه زیاوازو کې خلق باواط راولسي او دا د خوش ميرول لازمي او دغه هر څارაფاره مالک او زای لیست شفیع احمد میهان بولوي د هر څارაფاره حکم کوي کې سو کیوی کبرقاریو کیوی نو بهار ترتیب نو دا پکې د خوب ور ودا یک منزل دی علي احوال کما قال او اول التاهیر مالک پکې دا خبر کړاستاخه او بیا په لازم شهر استراحه پی پی اسلام او خاطر سبیل سمذ پیو قدر علي قام المسنين بخيار کو او یحاربون الله لا فترجم الله فجنكاي ذا الله فجنكاي خركلشي ده رسول سركن بیا مرتشو بیا خو قتل دلته مراده الله دوستانو سر جنكاي کو سو کیناستي به ادغین داش جزاه ده کثانو جنګونكاي ده الله و رسول سر ده الله دوستانو ایماندارو سرا بلار دا ایمان و دا امام ابو حنیفه مسلک په ميروکی او ده نور امامانو پخلی کیو نو هم او کوشش کئی پزمک کئی ده پساد ان یو قتلو چی قتل دشی حدن سلیخ آوائیمون کیاواز قتلو خواچی آل جارحاو سروی او یسولبو زورن دشی پیسی مغسری سرے موجلے نے زورن دشی جون دے بای زورن کو خیٹک بودنیزو مندو کن میبتی دا سخت ززاگانی بورکو او اشتی وائی او خالقوی دا سخت مورکو وانمائی چی بجانورو کی او کرد او تو قط پایده هم یادی کچھ لاسنده دی وارجل هم دی که مالی غسته پوشه او سره اشی راوله خود دوم را مال دی چی دا شپاگا تکسان دی و دا طول من تقسیمین و حر سره دا غط رسیدلس لس ربوتا یاد اگل قیمت اززالک ال او یادی دي لری شي د زما کینه جیلتا او دا دغه شرمیندگی شو په اخرت کې عذاب او عذیوب دا یاتې اقوال دي چې په حدود باندې عقوبات په اخرت کې نمواد کیږي ولوم پلاخ دا باندې بحث ته یو حدیث ته دا حاكم وغیرہ چې په پیغمبر خدا فرمای ابو هرره اوینده په کوم چې حدود کفارات لاهلی او کلا بل حدیث ته د ابادی سمیت او بخاری کی نقل لې دا بنا کوي دا بنا کوي کچا اوکرو الله دې بدل وغستو نو دا بس داغه د فارک پارش ولا اکوي نکړو نو الله تمغوزین یو حدیث یو شان مالي دلت مذب مذهب دغلي شي نشي معقدي ولهم بالاخرتي عذاب دا پکې بلشوه اک دې مخکي په خپل راغدو خبر ما بش الا الذين خابو مگر ان توبوا وسي فحال ان تصدقت يومه یو ڈاکمار دے شکمار دے پا اخبر سلائمی شراغے وصلے واشوالا دبیا بودا خاکننکاوی حقوق اللہ معابشو حدود معابشو ہاو دا بنیادم حقوق پشتے کسو کی وجلیوی پا دے پوش قصہ او خام خوابت مخیم بدار سکن حدو وست دار اخفال وانو فخدا قوالی تیو کنم اپوشی چا اللہ بخل کے محرمان دلته وباض خلک اضافه مرتدین کې دے کچرت بخاری مسلم وغيرها ګوره نبی قسم په زمانه کې اکتا نه کسان راغلي دي دعک لو دعورینی 15 یو دی 15 یو دی او درې برتي او بیا د پیمر خدای رسول الله مسلمانان شو بیا مدینی منورې ابو حنا مناسبه ده مونږ خراب شو هغه ولادت شي علیکم به ایبل صدقته سارانی لازم ده دا اوخان التلارسي پايسکاي پیس په کې له ابولم سکلي دا پکوایا په شریبنه ها وا ابو جوړ شو او وقتل الرايه شونکه اور شادون کې مرکو کو د پسترګو کې سي خانو منډل غني حکومت منډله خلق وسلاړه ويني ول او بيارا کې صداکار شوي دي هو يداه مفتدين مثلا بعضو مفاكسره له مر وانت تعلمو قال بالتفسير قال الساقط مخالف لاجماع من يعتد به من السلف والخلف قد قطع فريق حكم شو لديهوا الدعوه الاخرى ان شاء الله بباب الرسول كلاس شو يا واغلا على يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته يا الذين اتقوا الله وبطوله الوسيله واجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون زنگری وطن کی باج باج مسئلے ڈی رضیہ ٹی او پا دی وطن کی هم دا وسیلہ دیرا زیادہ دا وسیلہ وسیلہ وسیلہ او پا دی وان یوظل مونگا مباحثہم شویرہ او دا افسوس مقام داو چی مونگا دا کتابون نمحروم نم. موسر لیر کم او سنگسر دیر صلیتا نی یوظل زومہ او مونگا طول زومہ او مونگا طول زبادہ سیگنو دا فانشمیر مولانا سے مولانا عبد الغفور صاحب دباچوړو مولانا عبد الرحیم مرخوم وو مولانا نقیب احمد صاحب مولانا عبد السلام صاحب او امام شاہ پری پیخور کیو دیر کرام کی واغه وو ډیر علماي کرام مونږ په مردان کې جلسو مولانا عبدالرحمان صاحب راغلو د مانيري مولانا عبد الرحیم راوستو استاد وکنه جلسو د مولانا ګور رحمان چې جمعات کوو واستم خیل پائ د شپې تقریر د مولانا عبد الرحمان غزې مانې ماو کړو مولانا عبد الرحمان ته بل وخت ووګي بیا ما ته څه څه زو سباښ وختي اوس منازري مباحثې لزو نو پنځه مولانا ما ته ہدایت را طریقه را تکی کنه بحث ما تکه او چل د تزه ما موانقي احمد سبتوبې چې تبارا سره وي ما سره کتابو نشته ني مه کش دیوګي ما سره او تبارا سره لو زما ځل کمزوري ده چې زما په دې نور باندې با خاص تر سره مرګ کړې تعاون لو دا, دا بلی غالي هم تمام دنیا راځي مولانا الحمدلله دې د ګلیاړې مولانا دې د چار مولانا دې د آدینا مولانا دې د شیرګړ مولانا دې د ګجرګړې مولانا دې د مازو مولانا دې د نغټه کم دې مردان کې وو هغه نو مشهور سره زمانو اسن میر شو ها ها یو بریشه مول مشهور تل با دیر تک علاقو مولا حسن نو تک علاقو د تولاندی وللار بحث به سوق کې موږ مخکلو او مايزه او دام مولا نقيب احمد حکامین به مولانا د تولاندی مولانا د پنځبیر بحث په دی دا مولانا عمر دغه متا او مولانا عبدالحمد الله نو په دې کې مونږه مولانا الحمد الله سيب جون دویل زمو استاد مفرد دې یا شي تقریبا سره پاسور باندې نو هغه وي ويحسن ما ورته وي جي ويحسن التوسل اسما دغه راته خبرنه يحسن يا يحسنو. نوتلاندی مولانا وی داصی پتی مشبداره پدې پوشوینیا یحسنوش یا یحسنوش خلکو نور مخند بار ترې تاوشي مولانا الحمدلله خاموش شوګهونه بیا دې روان روانه و روانو کې بیا عبارت ما یې بیا عبارت کو ټیک نه ری نو چې غلط فهم میجي او بیا یې غلط فهم می اوټیو د بیا یې غلط فهم نو بس کتابه بنګو خبر خلاص شو پولی سم دي تان د ارانم دي او ګن خلق په واخه زوم او مار کاو سره موجه له په دې پوښ خلکو یې مونږ دي شو کو مونږ دي شو کړو دا او چا وکړو او دا به بار تدبیر او پدازم مناظره او ربو الفمانم سره نو مولانا اشرف علي تانوي را سره و ناوی جدي آیت تعلق دغه وسیله سره ورشته مولانا الحمد د دې یا ایه الذین اتقوا الله وابقوا الیه الوسیلۃ اتقوا الله حقا روبین او وسیلت ربکای د وسیلې معنی چې په وینا وکړې چې په دې چې اتقوا الله هنه کار وشو او د وسیلې معنی هم نه عمل شي نو حمل د کلام براش پسو زړه خبره کړه تاسو ته شو او خبره هونه لري په کاري تاسیسو نو او تجید کم مفسر نه وی ویدی چاینه اخپل اویما ما اخپل زانس راکی دا ننگتا خودم اپسیدی نو خبری که نورمی سویلن خو دا یو خبر دا چپده دا یو خبر خو دویما خبره دا بیاکو ما زپا شیرگرد کو ما نوی, نوی ما بیا سو یو بولا سی براگی چاگا دا براورد دی سو سمانا پدی بدرگی پا امامو داس زمانه په دې وسکای کې د چندو تلاشي امامو په زمانہ په دې کور کې امام اډې تکړه سره یو ډېر چالاګر راغی او زمو سره په شهرګړ کې زمو سره خبرې شو ما ورته تیم کې خولو مناظره وکړو په دې مسایلو باندې په پلان کېږي د کم دې امام او شغلو کې الته وکړو تنظیم بزوکو د خوړاکو وسکلو ایبالو بزوکو د جمیع ورځبې او چې څومره خلک مناظرین راضي د ټولو سره بحث او انتخاب به حکومت چې کم سره مکه کوما آزمائش کردې چې کوم حکومت ما سم کړې او چې څوک ناراضي جوار پند راځي چې راضي نو بحث وکړو سره او انتخاب به اول اول ول بز او کنه کایره سره د سات پکې شینځو زموږ بل مقصد زموږ تر کې د شېرګل یو مارګریو مخالف هغه ولر کوشش کوي چې بحث ببل سره وکړي نو که شو نو بل پڑ شو که ورشو وزاو شو نو ما دا مطلبه چه ده بارا ایسا روما اول پا نو بیا بروسو بحثو نو خیر دا بحثو نو بیا چې هغه وخ راگه نو بیا چه اغا وخ راگه نو داگه نمخ که تاست ما یزر خبره کریوا پر نو گرد که دا گول فردمان دی وسم امیل ای نو دا خلک راوان کردی مویان دی قرآن و کتابون و سرادی قطر یو بارا دی, دی س بیارینه په تاسو زياته وړاله په پیر صدوقي جلسه سره خاطر اولیو کو سړی اولیو شیا راشه کرا نغري د په تصور فيه مې زم ټیم سبا دی بل اوس دی او کتا سوراغ لیکو دي لکه دا کم تاسو په مو تصور اوس دا بل طریقې انداز چلو نه تیار دي زیداد تاریخدار اوس اغزه کلاغ دي کلدارې کل انداز په وړاندې نو چې بیا و نو شو نو موږ سوال جوابونه بیا راغلو زمما مختديان چې و نشنه غیانو دا غي او دا بل مسړي چې بیا ورستو مختدين دا بي ممس کې وره نو دا خوش و کو دا نشنه غرو دې میا او ال تخرب يا غان پیرو وي نه پیر بابا را ورسه زکه او پیر بابا دا را ورسه دا خبرم کټنه دا دا غري تراړو زکه چې وس الکبس دا مکتف کې بل چې لارو مسالم یو مساله دا چې خیر الله اواز کول څنګه دی وې دا ثواب زریاده پدې الله سوال قبل یا اما اګه کلمه د شرک ده سویته کافر نه مشرک و تلم کلمه د شرک الله توسکات او غوې چې تو ګافې نه مونږه معتزلیه خالي دا مساله چې کرامات اختیاري شي دي غیر اختیاري زم غیر اختیاري شي بیا د اسلامونو پیغمبران یو کني زما زپکې تاو خووب کوم رویرم بلانی که سونکی نه مې مورتزې خالیخ بخالي ټکی اوته دی او د یوسف مودت له ویجې کښې ویل کنه ماوي محدثين نه مني روح المانی حواله مولانا شګری رحمت الله عليه هغه یې بس خبره خلاص صبح حکم پیسې سره كونکي مولانا شمس افغاني مړو ارې مکه سلام علیکم موږ رسو تلل اچولل مولانا وحید جنکو مږي ولې زما غو ته وڅښ تاسو مخکړه غلې ما بکړی خو تاسو نماز خپل چا په لاس سدا خپلې شې وی نو راتمو به خط به ولې اعتمد ټول باور کړو نو ختمي ولې دوه جوابي لپاره پام دا او ختم دا غدي همو دا لري دا غو پون وخت راږي نج سره غل لا تاسو کيمسللې مولانا لکې د مولانا عبدالحيد کتاب حواله ورکې او د بزادي حواله ورکې ومن قال ان ارواح المشايخ حاضره تعلموا يكفو بزازيا په تاو مضمون فتاله او غير اللات اواز کول داري فزريماني مدل تروح الماني واما اذا كان المدوم منهم يقيتا او غائبا فلا يستريب عالم انه من البدع التي لم يفاحد من اصطلاحهم ارسل حفظ كل خير دا عبارت نقل مولانا شمس او بیا په بل عبارت نقل قال أبوز المستامي استغاث المخلوق المنحوك استغاث المسلول المسلول من كلام السجاد استغاث المختار المختار سبخون في رأيه وظلتهم بيقضي روح المعنى بياد آقينة پس يوسف السلام لنا فيغمبران ديو كرنة دي, دي ابن ريض و بغاوی دا فيغمبران قائل ليا و جمهور صلق و خلق تاقير مخالب دي روح المعنى دي اكيدو لد قائدانان دي كورا تحقیق ديو رده كرن ب محمد یوسف د بنیر باکوری ګوستا دغه په مخه ټوله گو مولانا د پر احمد عثماني تا پټن ولا سين کې دغه په گو مرتي محمد شفيق راشي ولا کې مخه ټوله گو اشرفيته مخه ټوله گو طول قدور راغل امات له سمحت خير دا پکې خبره کوم زړی خبره اوس راشرو فلمانی مزر اسکو ته مطالعه لاوخو دا دیو سیلی پا بارکی زداد ستا بحث کم اصل یو کتاب دے قاعت الجلیلہ فی التوصل او دا دیو خلاسا روح المعنی کشنی ابن تیمیه رحمه ادلا لکلی دا او بیاد ابن تیمیه دا کتاب پر رب کتاب الدین سوکی کتاب کری دے او دا دیو سوکی لکلی دی پاور سر کشمائی نم لکلو دیو شی پا استقام ندے شن الغارہ علی من انکر اسیار بیا انلوم بدل کرو شپاو استقام او بیا پسی او دغری کی اتحافی زمان حجر شپا دے زمانانکے پا دے اتا مصردے کی مختلف کتابوں لکشیو دے ری غاڑے او در دی او در دی غاڑے پا خبر پول مولانا عبدالحی پہ اصاو المشکور لکلے دا او پا دے اک عربستان کی وعالموں اغم پا کیاو کلے کلے دا فرق کنمو کتاب کلے دے دا س نو روح اله مانی او دې کده یاد لره چې د اخطا بیا می جبا او د مولانا شمس الدوله افغاني مرحوم په باره کې دا خبر ما اوردلې وي چې هغه ساين تګوري حالات تبونه جواب ورکړي ما دا خبر نه منلې بیا می عمره دا مهمه ده نو لاول خو په دې یاد لره چې د دې تفاسیر او مبارکې دو تفسیر ما تستهویلې یو د نقل په اساس یو د درایت په اساس دنقل پلحاصر اول مپسر زنگ پدی وطن کی اگنجیز توب لے گئی دا ٹول دا ابن کسیر معالم التنزیر او دا قطر خدر شوکانی او داغین اما سوا دا صوت قرطو بھی دا ٹول دا رنگا دا پل خالی دنگرات در پلحاصر مدارک بیزاوی خازن اشاپوری دا ٹول دا کشاپ حوالی نوزر تاستا اچی حوالی لرکم وزان سریا دوا دا نی کشاپ اوڑے دا کشاپ دی او بیا حوالی پاکیا دوا نمہ پاکے مختلف ہوندے نقل کردی دا پاکے نقل کرو جنگورا دا وسیلی پا بارکی دی مجری طبری جلدی سلورم ایک دا حسن نشاپوری غرائب القرآن جل سلورم ایک سو اتائیس دا ابن کسیر جل دویم سبحان دو پندوس دا تفسیر مظهری جل در ایم یو نبی دا خازین تفسیر سلورسوا یو نبی دا مدارک پحاشیمان دا خازین سلورسوا یو نبی کشتاب شپک سوا اتیشت اول کرتبی یوصل یوکم شپیتم جل شپکم بحری محیط سلور سو دو اویا جلد ریم نهر الائید داغ پہاشی سلور سو دو اویا نهر الائید بیزاوی مکمل اما سر پرتکس سو جلد اول راغب داراغب دے پانچ سو پینٹالیس دے ابن عباس تفسیر و چا غیتا تنویر المقداس ویلشی تنویر المقیاس در سو شپگی شو پہاشی در منصور دسیوتی پتل قرید شوکانی جلدو ایم المحروجي زيد بن عطيه يا سرو سويشتم الاقراء بالقران جلد اول يوصل شب دا دوسيله مبارکه ما تاسو پاش پارس کتابه حوالہ دغه قتل له کتابونو برخستره دي چې کوم یو غورشته البته په دغه کې بحث ما ور دي بحث وروشته نه او دات غیر دي او ور سویل دي ز تاسو کټون مخ کې مفرايد القران دا ورو دا وصیلہ پانچ سو پانتہ لیسا بحال استدلال لکی او غینوز اکتاستویما شدہ ازدکا شدہ سوئے وصیلہ وصیلہ التواصل ایشیع بیراغبتی زان رسول یو شيته د مينې ساره او د سوط سره دا یو ترجمه دا, ترجم دا سین سره بل تلل شو وسيله دا وي خاصه دا او وسيلة, عامر. وسيلة, دا وسيله او وسيله عامه وسيلات یو شید بل تپار زريا وي ته او چینه و درم تل کی زريات یو شي هم لري نه ته سو أو كي وسيلة شي مين فكي مقدر فصل الوسيلة تذبن يالما عن روابط قال تعالى وابتقول الوسيلة حقيقة نوسيلة الله مراعاة سبيله بالعلم والعباده علم حاصلك عبادة وتحرير مكارم الشريع غاتي غاتي خبره دشريع قصدك وهي كالقربة واسل الراغب إلى الله ويقال توصل في غير هذا السرقة يقال أخذ القرآن پدې کومې اصله بولانته اوسه الطريقه دا پکې 545 دی دا مې د بن حواله ورکړه اوس دا پکې کښه وي زموږه تقریبا په دې کې اصلي تصدیق را کوم لما يتوصل به اي يتقرب به من قرابة او سنيعة نزدیکت فلوی قصد فس لما يتوصل به الى الله فس سوال غارما بس لفارا شئ من فعل طعاعت و ترخیل مال لبیاء کتاس غوري جاکرشیر گو رئی یتق الله بطریلا او وختوله سینه خوکه هر تاسیس بغیره نه او دغه دو دواره مې بزاوی مدار په توي ناس لا یدرنا ما قد امره کینم خلق د خلق د خلق کاو مرتبه دی الا كل ذي لب الى الله يرجع د چاچا قلبي الله تعالي زي کوي د درس مختصر د ویلي دغه شی ویلي چی سو اټریس دان بی ذایر واسما لاسو می راولی داد اکر تخری دا بی ذایر مکمل یا ایلوزینا الله <تصال> سو توی ای ما توسلن بهی الوحساوهی و الظلف آمنو من فیلت فعات و ترک المعصی من وصلی لکذا اذا تقربی لی دا پیل فاطمه رحمت وک سواتا بیا که د سورای بنی اسرائیل یویا کراړو او ارح چې کوم کتاب کې کوي د اوللذینا ظامتهم منده فلا یملکونا کشو زرع انکم ولا تحیلا اولئک الذین یبون یبتغون الی ربهم وسیله وایه وباله <سؤال> ها که سان <سؤال> کې تاسو غنی سی ودا الله ز اګه تا قد د بیم لري چې یو سړي مصیبت لري کی اول له ورکی دا که سان کې تاسو غنی اغیرت و وسیله ترک ايهم مقرود ايهم دلي و نه بدل له کم چې الله ته مزدي وي څنګه وسیله ترک نو چې سليمان 86 نو چې 80 نو د سړی ن بل دا بل بل نو دا تور ناخفا بل اقربو نو کن نیک عمل شی آئیهم اقربو ہر جو وسیل تلبو کئی اکر نیک عمل نئے سارے دے نو بیا پاکی دا رازی چی دا نیک زرین اقفا بل کم یو نیک دے چی آغا تا بیا دے وعیناو کی نو دا پاکی اسطح سرخیم چی پا دی سورے ونی اسرائیل کے متعلیش ہوگا قول <آل ادعو اللذی نظامتم من دونهی فلا يملکونا کشف الظرع انکم ولا تحویلا اولائک اللذی ریدعونا یبتغونا الى عرب الوسیلتنا دا کسان چه تاسو ایک گھنئی نوغا اللہ تا وسیلت رد او ایهم اقربو چه کم الله تا دیر نسدی نوچی دا دیر نزیر ناغت تر وسیلت کئی نوغا نا خواسو کی لذلك قل ذو الذين دعمتوا بإزائيه بي. أنها آلهة كالملاك لا فلا يملكون ورسلونك كالمرض والفقر والطهر ولا تحويلا ولا تحويلا ذلك من إلى غيركم ولكن من يكون, يكون هناك من ألو سرد أي هؤلاء الآلهة إلى الله القرابة بالطاعة أيهم أقربوا بدلوا من وايبتغون إن يطلع يبتغي من هو أقرب من الله الوسيلة فكيف بيغير الأقرب ويرجون رحمته بس لذلك سپذیل حاصلہ چتاس مطالعہ کا انداری دا ابن جاری دا میں ذکرہ ہوڑا ہے دا لکھتے مائے مائخص اصل دا ہے ایک سو چھیالیس جلد چھے اللہ فرمائیہ اللہنہ صدق اللہ و رسولو بی ما اخبرہم من السو و من اللقاب اتقل اللہ یقولو عجیب اللہ بی ما ورکم الہاتب اتواع حق بیمانک و ربكم ونبيكم السالة من عمالكم تقولي الوسيلة يقول واتلبوا القربة إليه بالعمل بما يرزيه والوسيلة هي الفعيلة من قول القائل توسلت إلى قلال بجذا تقربت إلى قلال ومن قول عن طرطة إن الرجال لهم إليك وسيلة دخل قدر تحاجت في أن يأخذيك تكحلي وتخزبي كحاصلك لنسترجع طورك أو نقل زفورك إلي بالوسيلة القربة جاء من القول الاخر اذا غفل واشونا عضدا وسنا في بماركي سوق ناي تشغلي كجونكي زماو دمشقي ملاقات او طلقات وقشي او نزيكت جاء يحدث نائب بشارقه نائب احمد الزبيري هو حدثنا ابن وقيقه ثنا ربي عن سفيان المنصور الجايني بتقول الوسيده اي القلوب بك الاعمال لذيكت وعمركي حدثنا النان هو حدثنا سفيان قال ثنا نبيا في الحتان طيبه الوسيده حدثني محمد رافق عن احمد قال ثنا اسباد ان سعينا الى من تق الله في الوسيله قال هي المصلح القربى حدثنا مشفق قال ثنا يزيد قال ثنا والعمل ما يزيد حدثني المصنف عن ابي حذيفه قال عن ابن نجيح عن مجاهد تقول الوسيله القربى لله حدثني المصنف قال ثنا اسحق قال ثنا الدرزا قال قلنا ما ورد الحسن تقول الوسيله اقام القربى حدثنا قاسم قال قال الحجاج و تقول ایل محبا تحببو اللہ وقراو لائف رانی دونتون لائل وسلتا وجاہ دوی دا ایک سو چیالیس ایک سو فین تالیس ابن جلیب لفاظ ابن جلیب باندی نشاکوری بروت تی القرآن ایک او شیلی وسیلت پاییلت كل ما يتوصل به المقصود الذي وجنك لا تنتوصلوا ويواسل الراغ بالله لا كل ذي لبين الله يواسلوا والتوصيل والتوصل واحد وسلل ربه وسلتن توصل إليه بوسلتن إذا تقرب إليه بعمل لأن الذين أمنوا أن المرقب السالح هي العبادات والطعات المراسل العبادة والطعات ثم ان ترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي قران الجهاد بوجاهد سبيله اكثر وقتس دام تاستویلی اس ابنی کسیر پاکی مطالعہ که دام لکشنی واورا وَایَ اللَّهَ آمِنَا عِبَادَهُ الْمُؤْنِينَ لِتَقْوَا وَهِيَ تَقْوَا تِمُفْقَيَرِنشِ دِتُعَاتِ سَرَا مرات نصبی محارن پرے دا تقوى معنی حرام پرے دا اوہ سیلا پرائدو کا قال السوفان الثوري أن تلحطانا طيب من عباش القربة وكذا قال مزايد و أبو والحسن القطاء و أبد الله مزايد و سكولي مزايد قال قد خربوا إليه بالتفاعته والعمل بما يرزي وقرد مزايد و لا يتنجدون طريق الوصيرا و هذا من يقاله الأحاول اليومتي اسخلاف نشي موصنوه و أنسنا يمزل قول الشائر إذا غفل واشوه هدنا لوصنا آج تصافي بيننا والوسائل. بار تقدير دوسيله معنا نزدهكات دوسلی معنا دزگر دیو او دویم خبرکم تا سلا محییت کریم ویلی اگرن ایکان صالحان وسیلی طلب کیف کو دووسیلی مولا سلج نو دے باد طلب کنو دے باد دے طلب کن دردن اقوه بل سو کش تری نکا اعمال جن دادین اقوه بلمسید دا کنون وقر و جدا و جن اقوه بل دے بل ن اقوه بل دے بل ن بل دے بل دا قرآن یوازی منتبو ده ټول نه اول مکلف پیغمبر خدا دی یا ایه اللذین امنوا به پیغمبر سنفتی تقوا الله وقلوا اسلام پس اون ترې چې متکبیرین ماي د مالا تقو و طول وسیده کوم مو او پیغمبر خدا وسیلې ترکوې دې کومه کاری کړی حدیثو ګراوی ختي مبارک دار رشید له وی تورمت قدمو پرسیل تشق قدمو پرشتي چا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تب الله معفئ افراط ون امثل شکر الله بند شکر نه جوړي مو زنه ډیرو ورو ډېرې په تاسو اوس د سليمان او هو تکيري او خوازان کو کوي په اختلاف شته تمام مفسرین مدقس خبرې کوي روايات او درایات اوس روحلمانی ته او خوب متکی ډیره مزیدار بحث ته دې ښهسته بحث اطلبوا لانفسكم الى صوابه والزلفه الوسيله فعلى طريق وصول کې دې تقرب کې دې شي قل بااتي وترکوسيه او د رماسي وسيره کذا تقرب اله بشي او ايلني ثالثه بوسيله هوري او قد جاي اله اتمام ترکاي خالص الله سو کوئی طلب کوي محبت خالص الله سو کوئی طلب کوي حاجت خالص الله وجي لا مستو تقديمه واولېته سو کوئی متالق بالبير داخلي او جرا دي کټا دی چې اتقا وکي د ګناهونه او نه کوي او کې پهنه ميلاک الامر کلي او زريعه لكل خير سو کوئی دا قرط ايت تبو د تبوته توګه جمله اوله امره مترکیه معنی اوه ثانی امر فعل تعاد واخر ابن الباری و خرو من باسکت قان کی ته خم ایک سو شل دا اتقان یو صریح پر اشنا توای خلق درمانی میندې نکری ز پوریکا او ستر نکری ز پوریکا او ستر کې تو ریک موږ په دې بحث نکړو دا خبره سنگری سنگری موږ لوغه استفاده کو ان الرجال لهم الیک وسیله تو د خلق درته حاجت این یا خوزی کیلئے این یا خوزی چی حاصل لیکن تا تا تا تلی ران جبورکا فتخذبی نکیزت قدن المانا اطلبو متوجهین الى حاجکم طلب کوئی متوجه قلعاجتون تا فین نبی دیعا زفینو اقلی سمروات الارض ولا تکلوها مطلب کوئی متوجهین اغیر دا اللہ نے غوانی دبلنے مغوانی فتکونو کزعیف عاضبی قرماتی یو سلی کمزوری یو کمزوری بوٹے سیلاب تاسی ویل کوي الله نے ولنا قران اوشوي واقصره بعض الوسيله الى خيره دا په يزم چې اوس وسيله سره ته جنت کې اوسي پیغمبر دا پارا هغه دن ته مراد ده چې تاسو طلب کوئ شي دا هغه پیغمبر دا پاروي واسل له بعض الناس به دې آيه فيه چې صالحان او ثي وینا کې زماره پار سوال کوي او تار انسان او الله په مسک الوسيله شي يا الله استادیو بلای کې کاکا قسوي دا والقسم بالله طلبهم اي يقال اللهم ان نقسم عليك بفلان ان توفلنا استاذ كي قسم متاك ومنهم يقول الغاوي فناسك تقول يا من زي عباد الله يا فلان ادعوا الله لي ليرزقني سؤالك فلان كيا كي الله خبر له الوسيله او مړی او ری دا په دې مسله بحث کې مړی او یو کنه په بحث کاوه ستا او زمان احناف کوئی مړینا او بیا او ری نور الmani برشی الmani یاران په تو په پتو ور د هرک عادت کوي خل او نو کوم کتابوږي وای رغونا اي نبی سر اذا نقال چه فرمائی اذا آیت که ملمورو چه کل استریکل کارونو فالیکم الغور مقبرو والا تورزی وائے اے مقبری والا تلال اسوالو کا یا پس تبیس بلکو وقل ذالک بعیدن الحق <تصفيق> بمراحلہ پدیرو مرحلو پدیرو مذل لگون زیرے و تحقیق الکلام فدی مقام کی سوال کول پیو مخلوق ماندی وسیلہ کول پمانا طلب دعا دنا شک نشدی پجاواز کلا اس اکشان مطالبہ کی جو لکیہ مرداو اوطاو او دی کدا شپ نو دی شان سوال تکینه روبستانه غره بلکې تپی غره هم خیر به ولا توکل به طالب بلکې تلقی فاضل د مذذور ورسروی بللا دینه مطالبه کوي مال دوا کا فقط صحه فرمایي وسن عمرهہ یاغ واج سب عمیل لازم ویلا تن سنا یو من دوا کا رورا د دوانم نیوه او وای و او تا کړی اته کوی چې قرنیه طلب کوه چې بخشش لو واړي امه ته طلب اوسیلې کړ کما مرانه مر فن او داوی خلوی علی پیغمبر توای همتوی درود لا لولی مطالبه کوه اما ی هم متمنه میتن وكه شانتی غاری مردې غایبند نشتی شک نه قیاله دا غیر جهله بل اس طریق عالم ان وانه من البداه الی لم يبطل من السلقه داع رباد عدده كالسلقه الليقه منما سلام ومقبري روادي مخاطبة جائزة سابد الشيء هذا يسمى صحابه تقودل مقبول الله السلام عليكم على الاتيان المؤمنين وإننا إن شاء الله لكم الأعيقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم نستاخدنا صلى الله لنا ولكم العاشي الله ولا تحرمنا أجرهم ولا تقتلنا بعدهم وكلنا ولهم لذلك قال شويدة يوتند صحابهنا او دې دې مې په کल्पنو په هر خیرماني چې مې ته چې سو وای بلکې ثابت شوه د امرنا چې وی دنه بشو د پیغمبر خداسلام کوټه کئ تا د مزار تا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابكر السلام عليك يا ابا بیا وګورصه علي بیا ځانې کول تلبي نه کول د پیغمبر خداسلام نا او دهغه د خوګټه لګولي ابو بکر صدیق او مې په او حاله دې پرې زمکه کې چې زمکې خښوي د دې طول نه زیات رانه دي او شته مرتبه ولدي چې چا نه اسمان وحید شه دعا په دغه مقبره مکرمه کې فلوزه معظمه کې صحابه به دلته دعا وکړه قبلته به مخه ندي نقل شي دا غينا قبر شریف موخامد کې دل په دغه دعا کې سره دا غينا به موږ خدا مزات دې او عاشه وکړه مختلف ائمه فاترجو کې په سلام کې ابو حنیفوی استقبال باندې قبر ته په سلام کوم بلکې شابه کې او قبلته او بعضو غينا مستقبله شه په سلام او دعا وکړه صحي چې اعتماد ده او سلام په قبر ترپته او دعاګي قبلې اووبه درځي د نسوم قبر مکرم یا خی غيره ته درځي سم مزار ده کنه وي قبله تاسيده قبله ده خلاص تاسيده یا دی خو درګه یا تاسيده هر کده مشروعو او زیارت قصید الخليقه کې نو دپن جهات پر پیغه مرونه سند یا چې التداشو چې د سړي مطالبه کوي او طلبه منزور بیا چې ارته الله لقسم ورکوال او طن مخلوق مانی چې یا الله <سؤال> پاک تاسو سره قسم دی یا صلی متالقو پلان دی مانی دا کار وکړي ಆನಿ জ্ঞাত دي سلامي روان پیغمبر خداي کې سردار دی او قبضه قسم نشي ورکه دي انبي او ملائکه او جا تکاف ورته پکې ني نقل قد يمناوية في جامع الشغير في الدخول وحديث حسن الرسومان النحوناب يوزراء الرنب راغي سنكا ودعاوكا كاللّا معروحكي ويقول لك وقت دعا بدلوكم لك وقت صبروكم ناودا خي ودعاوكا وإنا أردوشع ودستوكا خواه ودستوكا دعاوكا ودعا يا اللّا تانت تابع ده متوجهه کم تجربه ده پیغمبر وانه چه پیغمبر درحمت ته یا رسول الله تابع ده متوجهه خوردت پا حاج پرکی زمان حاج پالله فورکی یا اللہ دا دا ده پیغمبر درمان بارکی سفارش ری قبول کالله تشفیبی نقرش رحمت نمیسل ده ومن الناس من منعات توسل بات خلق وی ده توسل ده پیغمبر خدا ملیهم بدده قسم ورکول او داغلا چی دیتا ابن تیمی کلام ترشیح که ینی او نقلقی دا بو حنیفنام او دا بو سپنم دا بری کتابونکی دیبنی تیمیه و کتاب تے دستمائی قایدہ دانگر ایبنی قیم کتاب تے دستمائی قایدہ ایخاسل <سؤال> اللہ فان ناکیو ابو حریفوئی آکرہو لی رجل ان یقول اپی دعائی اسالوک فلان دام مکروو فاتش داچی و لازیب حدیث کی اسالوکا و توجو بنبیی کا و ایب دعائی نبیی کا و شفاعت نبیی کا پر دیکی دعا و او دې په تقدیر باندې اخر د حدیث دی الله وبشقې دې یا لا ته زما مبارکه سفارک منظور کا همانا دعا بلکې په اول کې هم دا چې الله په مستوي دعا له وکړه دا غینه مالي دعا ده ماته څه یوز بلخه برس کړیو الله دې مولانا شمس الله افغاني او بغي واغه به دې خلکو بویل مولانا عبدالغني عالم د دې اوچ تعلق یو او هغه دا خبره په ګور کې کوي وا چې دا څه کوي کې کو دي تاسو یو سي تاسو یو سي مده خبره یو دل په ونه کې بیا چې باول پور په کوي ګلا نو پای کې یو بیا چې دا توسل په پیغمبر نه مینه هغه بدنام دی لیک دې دا نه قل رب يرست نو خلونکه په ترتیبداري او تشنيک لري تاسو کې لیک څنګه په موجید باندې و یښره توصل او استغاثه په غنبر باندې راځتا هیڅ چایل خلب سره ګټه رسول کی پسیدو الناس میں توسل تفرعہ جان داشت او البته معمولی گوندی گنجائش وی حدود دره صدای مخی خلق دی دنه زیات علماء دی ته الله رسول باندې فحق الله سلمانے ته رواضي دو اذانی کملاری فقم الجوریری فالحق قصیک تلقی رکان مصیبت او غانای اسناول بار واکل بار طریقہ باندې بار دی واضح دی چیروا طریقہ غدا چیرې پرندره قطانا دا دعا اکتا ای مرکتی از کونو ارواح المخدس <سؤال> افرام مردان دی تردارینا تردارینا ترداری دیکی فرق دی ترین انکار نکی برمنافق انا کونانا چه قسم بیتا اللہ پر ربان بیتا حیو غتم تریکی ناس نشتی اکتا ای چه بخبر دا بغایی بلی لی چه قسم رکی دیشی دیو غلق دی کننان توسول بی نبی گئی او قسم مردی توسول بی آمین بیتا او توسول قسم مردی ل راودني في اماني ان ابطول شخص ما تواجه فسيغني ان الله بركيه ما له او مشترك لا فردي بحسب الاسلام ما نبي نضغط شعوبك طلب دعوه وشفاعتك انت وصلت له تواجهك عقادتي بالدعاء والشفاعات بريكمانه دي سي هل تقولوا ان الله يطلبكم امانا في السؤال قد الله لقدما القسم بركوا الله لا اقسم بركوا الله بكل قلبي بالله ما محل تشكيري او او جزاود اقسام غير ما لا قسم غير ذاكول كان الله واسلك بجاهك قلنا ذكر النبي القشيدي وتنسلبنا داو باشيدا داري دا دا قسم القول الله لا اله الا انت يا الله المنان ولي الصماد وريال الجلال والاكرام يا حي يا قيوم الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واسلك باسمه ولك سمد بنفسك الحديثه وناخبر في في امر قرى فصل الله تعالی بجاهه کما جبل الله عزین دی اچا دل موږ نه فکرې په کتابو او حدیث کې کما خبر ته په شین په ماعوذ یعقینا چې اگر باندې ویل استاد علماء حاجت فيه قسم ورکړي الله او ما باندې ستاسو مکتب واسټې ما دلی سناب نشي باريته موږ حدیثینو علاوه ګرځې دي ماجی د ابو سید خضرینا په قسم نه فدوار یو سال ابو سینا یر ایدم را ہوتای ما قلب رضا رکھوما تما فاسک دورنا سنتا بیدن نکا دیئے پسندت کے عطبیع اوپیر کمزور ای او پا تقدیل دکلان بیغم برخداشی دس سوال کرو حقش تے اللہ ایس سوال کرو حق سا قبلو او حق مانا دسلے دواع دی سادیتے بے چی موجودی کی بخام خام فکانا حقا نیسول اللہ علیم او پس ایرادی حدیث مواز حق با يلا هذا ما في سؤال قبول هذا الله صفه صفه تني اوصال الله بهذه الطريقه كده زي لو سؤالك ايش هو او زي اذا كان مسقطه وما عبره هو بتقول لي كده هر كسي فيها استعاده تعقل اللبن تسعيد السؤال سواء بركولماني وبده عشان يادريك انت السؤال كله فاعمله صالحه وباندي وشوي يا سريبي بل, بل, بل فلا الرواني بارا مسلم حديث زي هذا الموضوع احتاج مسلم يروي بوخاري نویو بلتاوی سب دلتا دیشتری موسیع علیم دیشتری سباکو فی اللہ تقبل خفل اعمال مخیلی یو لا پرتخی یا اللہ زمان مزدور گن مزدوران یو مزدور بکیمو اگر تب خفل مزدورو کهولا یا دوا اقویزاد او یا دوا اقویزاد جوارو دی کلا زرازی کلا اقویز رازی نوشی لا ماوکر ماوکر چې لمی پیدا کړی مستوران تا لا کړو زما نه پثراروي دغه بندا ما حق دی مې دا دې هره ورته یي پوری رمق به زين جبري او د 11 کسې کې دا فارې وشي یالا ذکر مستطلف کړی لکه اخواکا چې موږ اسوان دی بابا یالا زما پيوخه زما دې رې رې دی او دا اي اي روات السل اشرفه بقول ايش بقول ايش بقول فينا شراء ماكينه صناعه ابتغ الله وافتخا ثما لكانوا انا ما امور بلار ما بقدر شيء سروله نوقفها نوقفها مو پلان جوړ شي به ممارست کوي ولاګ ما شمه چې چیګي پلارین دره کاپیلک مینا مو پلان به اوس کی پستانه ممارست کوي سبا وو کو ته سوالای یل لګره مصنوعه مرزه لپاره خلې وستاره